السبب فیوکوع الرابی فی التسحیف الكثیران یہ دینا دیکھنا وې سبب دو واقعي کې دو دراوي په تصحيف کې كثير کې سشه ده ناول دې نه ډېر تصحيف رازي خطا رازي نو غالبا ما يكون السبب في وقوع الرواي في التصحيف اکثر هغه چې وي سبب دواکی کی دو دراوی فی التصحیف پتصیب کی ہوا اخذ الحدیث من بتون الکتب دیرا اخلی حدیث من بتون الکتب والصحف د کتابونو د صحیفونا وعدم تلقیه ان الشیوخ والمدرسین او د نشالې د راغستود دووي د مشااع خو د مدررسسیونه لم کتابونو نځده کويولې ذلك کهدي وژین حدضره متتو یاره وررکې د کرامو من اخل ح د غستو د حدي نه عمن عم هذا شانو. داغه چانه چې داغه شان دا وی اے دیوستازا شر دې تشې لکه تا فن کې مهارت حاصل کو خپ خپل او یو د قابل استادانو سره زده کو ایو سری د ترجمه د کتابونو دکو د هلمت کتابونو لی اټول باندې خو پیږي او خا نسخې جوړي خود چې تاسو استاد سره دی ناغتا خلک ڈاکٹر وی مطالعه کلینا غبالنو بے پاتی کی در غصر دیو جنگورا دی امت کدا اشخاص راغلی چې بے استازا سری ملیان شوی دی چا کتاب کتے لے چا سی پاٹکے اوزخو پا گری پلو گر پا خواهو بے کتاب لاؤکتو اوزخو گورا باز اٹھالو کدا سری چې غېنه پخپله مطالعه کړې نو استاد سره هم دی دې خلک له هغه کې حدیث ترجمه هم خای اعلان کې نه په کتاب پویږې نه دې استاد زس شیخ سره کړه خاص نو تاسې خلک دوه مت د پاره درد سر جوړ شوې ا مثالو هغه مثالونه ګره په موجوده دور کم دی چا چې بلا استاز ز دکړه کړي نو آغین اڈرلوی نوکسان جوڑ شوی دیو جن سوری فاتحکی موند علماء و غاقوالم ذکر کو چې دلته مونتا نیغا لا رو خوی بیاوی لا رداغا خلق و جتا پی نعام کرے دنیا تا کلم دا سنیلی کری جتش اسمانی کتاب را لے گلے بلکہ اسمانی کتاب بھی پر نبی را لے گلے امت توی کتاب بانے عملو کئی څنګه دی پیغمبر لگو رہی د پیغمبر عليه السلام لګورې په کتاب دا نو علم ز دکیږي وای د کتاب الله او د رجال الله دواړو نا اکه څوک د تشت غنځد کینو بیا نو نقصانوي دیو جنا زموږ د هندستان باز شاعران ډېر الله والا او د علماي دیوبندو او لولو او کابیرونو سره پاتیو د دیو, دیو شاعر شیر مفتی محمد شفیع رحمت الله عليه معرف کی ذکر کړي آ وې کتاب تو کور سکا تا ہے آدمی کو آدمی بناتا ہے کتاب غذر کور سو خیلو وز د سړی نه بسړې سو جوړې سړې ب جوړې اے نو استاد دا رټل دل تاسې وو کا دا چې مکاوا دې سره څومره د نفس اصلاح کیږي یو غوتا وګور رټنه برداشت کو او د چا لپاره دې برداشت کړه الله دې دین لپاره ولمسافرې دی برداشت کا نو دې سره پوره تربیت حاصل شي او دې انسان اسلام شي د کده صبر مادا ا بیا دنن دور خود فطرتو دور ز دی نودین درد دی چکروشي یو سوو بل سوو یا واب نو دې سره دې انسان د نفس ګره پوره شو شي اسلام شي نولماء ددا چې خلکو نه یې کړي وقالو لا یوخذو الحديث من ش후ف هل لا یوخذ عمن خذو من, من الش후ف وینبشی غشی حدیث دا غشانا چې هغه استادان نه د کتابونو نه څه کړي کتابونو نه ځدقله کړي اشهر المصنفات فيه دیوژن دا علم حدیث او درر جرح او تعدید دا په عربو کې استادانو سره پڑھاوی نو په دې ملک زیات نه زیات دا کار دی تاسو غواړئ څوک علم د چاپم مشوري مفتی شه په مشوره مو دا شروع کړي بس دغه خوبانه اکتفا وکړي بهشكات او خطبه چې تاسو hội نه حضور مفصل نه لرکنه زمون په دې ملک کې باز دیونو کې تخصص فل حدیث کې خو هغه دی یو عالم خپل تجربه دا کتابونو کې لټول کړی اغل ک څنګه نحو او صرف او منطق اصول ذ خپل کابل استادان نوید د استاد نه نه دی ویل څه پښې په خبره تا شي د استاد نه نه دی ویل نو مشهور مشہور تسنیفو نسلیت تصحیف لیدار قتنی رحمه الله کتاب التصحیف دے داغا اسلاو خطوہ المحدثین دے امام خطوہ کتاب دے او تصحیفات المحدثین لی ابی احمد العسکری رحمہم الله. د دوی دا کتابو نو باب کې الجحالت بالراوی تا زکر بار بار راو دا را خبر بوسنه نراشی وی راوی مجهول نی ابی آدم مجهول راوی اکسام دی تعریفوهو تعریف دا دی سده لغتن وی دا مزدر دی جاہلا زود دو علی ما دا جاہلا زد دسده وال جا حالهته برراوي تاې عدم و معرفې د ج حالت برراوي معنااسه ک کوې په دی سره هغه غیرې مسوک پیژې نه نو چې حالې نه پیژې تا ل به دغ د س د کو او د س او د غیرې سکهڅول کې استلا د ک آدم و معرف راوي او حال. نیشوالد پی جن دود عین راوی ده شخصیتی سغن پی جن یا شخصیت پی جن خو حال ن پی جن یو جہالت به اعتبار العین وی شخص یو به اعتبار الحال وی اد کای وای وای اد کلا وای وای دا راوی مجهول العین ده کلا وای مجهول الحال ده نجې سړی استلانی پی جن نه پته کلا وای راوی دے پکی خو مجھول الحال دے کل بوئی مجھول العین دے اسبابو ها دے جہالت اسباب واسباب الجہالتی بالراوی ثلاثت دادری دی وہی کثرت نعوت الراوی اے دیر او من اسم نمر او کنیت کنید او لقب لکبر او صفتن یا صفت دے او حرفتن یا سپیشے دا او نصبن یا نصب دے فیشتہیرو بشیئن منها دے پا دی دورا نمونو کی صفاتو کی پیو مشوروی فیوز کرو بغیر ما اشتہ ربیه نو دیکھنا زکرکولی چی بغیر داغانا چی پا کم مشور دے لغرز من الاغراز د باردی یو غرض د اغراضونه فیظن انه راوین اخره ګمار وی دا قبل راوی ده فیحصل الجهل بهاله نو حاصل شی نا پوهی په حالاتو ده ده پدې بایو باندې پوښی ګړنو مونې دي او ګړ صفات دي د مختلف او اعتباراتو د وجنه نذيو باندې مشهور دي اوستي په غیر مشهور ذکر کي نو سبب جوړ شو د جهالت الحال ذم قلت روايته روايته کم دي فلا يكثر الاخذ عنه نو دیر نی وغستل د نبي سبب قلت روايته په سبب د قلت روایت د فارب ما لم يرو عنه الا واحد دیر کارتا روایت نیکره دینا مگر یو راوی یو قصد روایت کره یو وجد جهالت راوی دادا او دره ما عدم التصریح بیشمه دنم سراحت نوی لعجل الاختصار دو وجد اختصار نو نهوي یا یاد دیغنتی ویسمر راوی او مسمع کی دی شی راوی غیر مصرح بی اسمیه داغ دونم تصریر شوی وی دی کی او مبهم دی پشه پک مرمان یا روی یا راوی پک مبهم دی تو مثال نمی بیع انشاءاللہ سوا بلنز لووا یو بھائی